Народ ображений на владу, що вона неправильно витрачає кошти. ненавидить владу і зневажає мас-медіа за те, що ті вважають людей дурнішими за себе. Насправді народ мудрий. Набагато мудріший від влади. Влада ж заражена епідемією комплексу неповноцінності перед своїм народом, каже – Народ темний і не розуміє наших високих намірів. Народ не завжди правий. Ні, народ завжди правий. Народ не хоче жити за тими законами, які витворює еліта. Вона витворила своє, неписане законодавство, яке вставляє палки в колеса писаному законодавству, перетворюючи останнє на імпотента від народження. Насупротив офіційному законодавству та інструкціям влади, народ живе за тими законами, які вважає правильними. У душі народ чекає приходу месії або харизматичного лідера. Владу і абстрактну, і конкретну в персоналіях ненавидить, зневажає Уникає. Головна цінність – він сам зі своїм мікросвітом. Головний ворог – влада, яка постійно руйнує цей мікросвіт. Висновок – влада в Україні є особливо аморальна і надто далека від народу. Ну що, мої дорогі колеги, будемо з цим робити – Питав шеф, вдихаючи чутливими ніздрями запах смаженого на вогні м'яса, що готувалася до їхньої вечері. Питання було риторичне. Усі мовчки наминали гуцульський бануш. Ну, скажіть, хоч хтось, хоч щось, спонукав до одкровення шеф. А в чим проблема? Поцікавилася Віка. Хіба це не правда? Блін. Дитино, все правда, однак у цьому світі панує кривда. У цьому світі, – повторила Марго, – гарна думка. Наша правда нікому не потрібна. Як не потрібна, – завелася юна поборниця за права людини. Хай тим дебілам нагорі вона не потрібна, а нам, а народу. Люди і так її знають без нас Так хочеться взути владу цими матеріалами А вийде, що влада взує нас Нам капець, спокійно сказала Леска Всі зібрали на чорний день Знову ви каркаєте, завершала свідка, Ви мене доконаєте Ми тебе, обурилася Леся та це ти нас доконала своєю біганиною голяком навколо сіл уночі. У Любинцях досі думають, що ми влаштували там шабаш-відьом. Уже три відправи зробили проти нечистої сили. Дайте мені влаштувати моє приватне життя. Світлячок, лагідно сказав шеф. Пан Роман нас усіх наколов. Він старий приколіст. Усі зацікавлено поглянули на нього. «А ви що, думаєте, все, що він говорив, правда?» – здивувався шеф. Судячи з мовчанки, друзі були переконані в цьому. «А я, – пробував заперечити Васюк, – я ж гроші загубив». «Васьок, розважливо, – сказав шеф, – навчися розрізняти два слова. Загубив і пропив. Це різні речі». «А що таке? – ставила свої п'ять копійок Віка. Вона теж хотіла знати про всі секрети друзів її мами. Дорослі мовчали, як партизани. Ще не вистачало ганьбитися перед малолітніми. «Ну, блін, подумаєш, не на жарт розсердилася та...» «Як опитування молоді, то Вікторія – наша надія».